poslech máte za sebou úspěšně tak a teď vás čeká beseda která tím poslechem bude inspirována velmi, ale opravdu velmi volně a když říkám beseda, tak musím představit své milé hosty po mé pravici trochu dál <sadí> sedí za to řeknu správně dramaturgině, abych bych se toho pořád držel Režisérka audioknih Jitka Škápíková a taktéž můžem říct dramaturg, autor <laughs> a asi bych řekl specialista na archivy, na archivní fondy, pan Jiří Hubička. Tak, vás už, milé publikum, jsem se ptal na, na dojmy z Kristoba Kolona. Samozřejmě, říkám to vždy i teď, kdykoliv můžete nám nebo mně skočit do řeči a zeptat se taky na něco, když budete chtít. Jo, já asi vás budu průběžně vy, vy, viz, konec, dva, tři, vyzývat, abyste se zeptali, ale nebojte se, neostýchejte se, ať to hezky plyne, klidně do toho vstupte jakýmkoliv postřehem nebo otázkou. Vše je dovoleno. No a teď k tomu Kolonovi. Nevím, jestli třeba něco k němu vyří, chcete říct jako stručně, abychom to no. zasadili trošku do kontextu těch starých mistrů? A, řeknu, ano. E, tady jste konstatovali, že je to stará nahrávka. Je skutečně z roku 1948, ale není to daleka rok, kdy ta hra vznikla. Možná to tu je předtím, než hru pustil říkal. Kristobal Kolón je považován, pokud si uvažujeme o historii rozhlasové hry u nás, za jedno z takových jako stěžejních děl, které otevřelo vlastně novou etapu vnímání a hlavně tvorby rozhlasových her. Protože v tom roce 1934. A jistě jste asi slyšeli, že v té době se vlastně celá ta hra vysílala naživo. To byl všechno živý přenos, proto také z té doby, i když v té době už existovala nahrávací technika a existují nahrávky, tak toto se v nahrávce neuchovalo. V té době, na počátku 30. let, se dramatika v rozlase objevovala. Rozhlas, jak víte, byl založen v tom 23. roce. A v podstatě od jeho, začátku, od jeho začátku byly debaty o tom, jak ho využívat. Kromě toho, že to byl zdroj informace a zpravodajství, tak úplně nejdřív se prosazovala hudba, která byla opět naživo, protože uvažujeme o celých těch v té etapě konce 20. let, od toho 23. Až do 30. roku, tak se vlastně vůbec nic nenatáčelo, to se všecko vysialo živě. A, takže hudba, která se, jak si přenášela, přímo ze studia, a velmi záhy se začalo taky uvažovat o tom, jak využít rozhlas k zprostředkování literatury a dramatu. A začínalo to tím, že se uváděly ukázky a úryvky ze Shakespeara, například, všecko naživo vysílané. Byly to vlastně tak jako dost mechanicky přijímané texty, které byly psány pro, pro divadlo. A, Kolem takového 30. roku, myslím, že z roku 30 už je takový jako jeden z těch prvních pokusů o to využít eh, rozhlas k, jako prostředek takové jako senzace. V tom roce 30 se vysílal tehdy také naživo eh, požár s opeře, což byl ta... autor jakýsi Grmela, ano. který podle mě, on asi napsal ještě pár her, ano. ale myslím, že proslul především tímto požárem v opeře, který působil asi podobně jako ta válka světu v Americe, kdy lidi skutečně, ta, ta, ta snaha vzbudit tu iluzi, že je, to, že je to přímý přenos, že je to skutečnost, byla na tehdejší poměry tak dokonalá, že se lidi začali zbíhat jako k národnímu divadlu a byli přesvědčeni, že skutečně došlo k požáru. Ta hra nemá vlastně žádný velký děj, to je jenom taková jako freska zvuků z toho, jak se lidi děsí, že se jim hroupí na hlavu a podobně. Mm -hmm. A e, v, už v té době se začalo odlišovat vývoj, začalo odlišovat vývoj rozhlasové hry e, v té pražské redakci a v Brněnské. Uh, on to později než pražský, O než rok ne? Jenom rok možná, mm -hmm. 4, 20. Ano, oni měli výročí. tam se kolem toho roku 30 utvořila velmi perspektivní tvůrčí skupina, kde, kde jejím jádrem byl Dalibor Chalupa, což byl dramaturg, který posléze po válce přešel do Prahy. František Kožík, který byl z těch, Tří, které tu jmenuji, myslím, nejmladší, se se nemýlím jako ne. autor, a e, režisér Bezdíček, to možná možná taky znáte, režisér Bezdíček. A, a tato trojice tam skutečně vytvářela daleko jako progresivnější program než Praha, která byla v té době považovaná za hodně jako konzervativní a, a spíš se tak jako držela té, toho úzu e, představovat publiku a posluchačům literární dramatické Tady vznikly už poprvé v tom brně pokusy o původní rozhlasovou dramatiku, to znamená tu, která byla napsána přímo pro rozhlas. No a ten Kristobal kolon v tom roce 1934 byl takovým jako je to označováno záden z vrcholů těhlejších pokusů. Včetně teda té, té snahy prostě tím zvukem vlastně ilustrovat, malovat. Situace a je tam, myslím zřetelný už ten pokus. To vědomí, že rozhlas má vlastně v té absenci obrazu výhodu, že, že vlastně apeluje nebo útočí na vaši představivost mnohem víc, než v té době už existující film, byť možná ještě nebyl ani zvukový, a, teď měli, no, a tak někdy... 30-31. Ale tak jako spousta lidí se začala uvědomovat, že rozhlas má vlastně v tomhle výhodu, že vám to prostředí, situace vlastně naznačí a je už na vás, jak si je vytvoříte, jak si je dotvoříte ve své fantazii. No a tak to jsme, to jsme u toho, jak vzniknul ten Cristobal Colón, kam bychom měli pokročit dál, pak samozřejmě ten vývoj pokračoval s těmi peripetiemi, ono během války vznikalo spousta. Her, který které byly spíš tak toho zábavného charakteru. Když si člověk uvědomí, jaké vznikaly i filmy v té době, tak jako naprosto hmm. samozřejmě bez jakýchkoliv ambicí se dotýkat nějakých jako společenských a politických zejména. No, On. protože to v té válce nešlo. Pak i to 50. byla taková. No, 50. pak nastala to krátké období po válce. Ty ty... Taky vznikalo pár tehdy, už ten Kožík působil v Praze, i s chalupou a no, po válce musel odejít potom z rozhlasu, že ano, on ano. byl tak jako obviněn z toho, že se podílel na nějakých programech, které měly propagovat eh, Německou říši, ale on v tom byl trochu nevině. oni ho vyslali tehdy za války na, na nějakou cestu s novináři. A, a do Katyně, ano, ano hmm. no, ale myslím, že byl i na nějaké reportážní cestě po, po Německu, ze které se, ale máte pravdu, no? tam byla ta Katyně, kde uh, oni museli z toho přinést nějaký reportáž a oni se z toho snažili delhat, takže nakonec, pokud jsem dobře pamatuju, oni vlastně to, co tam natočili, ani pak nepoužili, nemusili raději, protože to nebylo úplně, hmm v duchu toho, co si představovali, ale, ale prostě to udělat musel, takže to po válce pak jako vyčítali a, a on z rozhlasu odešel, ale už to úplně přesně. Taky to nedalo přesně, no, no a pak jako ta etapa 50. let se zpočátku vyznačovala zase naprostým útumen té původní tvorby. Že? Tehdy, tehdy bylo všechno pod sovětským vlivem a v Sovětským svazu se neuznávala, to bylo označeno za jaksi neúčelnou, samoučelnou, jako artistnost dělat samostatné a původní rozhlasové věci. Takže celá polovina 50. let byla založena na jako divadlo u mikrofonu. Ano, na, na to Tuska. <hým> kdy se dělají dokonce přenosy, s tím, že tam byl někdo, kdo to komentoval ale jako říkal to, co se na tom bivěšti děje. A pak to byla etapa, ale ta nebyla úplně ztracená, to byla etapa, kdy se natáčely adaptace, takzvaná adaptace divadelních her. Hmm. To znamená eh, divadelní texty upravené pro rozhlas, eh, natočené tedy v rozhlase a často tedy s obsazením opravdu špičkových herců si pamatuju, pokud jste někdy slyšeli, je to často reprízovaná věc, myslím, dodnes, Ostrovského výnosné místo, které bylo natočené, myslím, v no 53. roce. A myslím, že 52? Je, nebo dva, Dokonce no, už, no, no, Hegel, no. tam je je Heger. Tam a Saša Rašilov a ano, a už to dlouho ne, neběže odchodem. No, je to možné. No, to škoda, no. a je to ale... Skutečně, to, je, to, je to skvělá nahrávka Dnes je to hromě živý, jo. Takže ano. jenom nechci říct, že ten, ty 50. leta byly úplně ztracené. Vznikala tam samozřejmě spousta budovatelských her, později, když už se tedy začaly dělat původní věci, které nepřežily tu dobu docela logicky, ale dodnes v archivu, jakub tady řekl, že mám, já v tom archivu dneska pracuji, totiž už celou řádku let, a v archivu je uložena celá řada nahrávek z té doby, které dodnes snesou měřítko a hmm. jsou, jsou, jsou dodnes. Čas od času, času replicován. Ano. A my se potom za chvilku do 60. s ukázkami. Dá, nepůjdu, jsem u vás, protože pokud si to pamatujete z loňská, tak jsme tady, já jsem tady hostil přemyslu Hniličku, něho vědce, a myslím si, že jsme tu dobu normalizace 70. a 80. let docela zevrubině, pokud to teda šlo, probrali. No a teď bych ale úplně úplně jinam. To tak budu. Já jsem si říkal, že budu tak skákat od tématu k tématu a vždycky se k některým pak vracet, aby taky dostal Jitka prostor. Když jsem na začátku zmínil, a trochu jsem u toho váhal záměrně, že jste dramaturgové, vy vlastně vy jste dramaturgy byli oba dva ve své době, nedávné relativně, tak možná, že když se tady každý rok snažím a tam přiblížit uh, nějakou profesi rozhlasovou, to dokument třeba, tak možná jenom stručně, kdybyste řekli, jak vy vnímáte dramaturgi a význam dramaturgů vůbec té disciplíny pracovní, té profese takhle, rozhlasové disciplíny, jestli třeba je nebo není podceňovaná a podobně. Nechci tam nic podsouvat. Jenom tak jako navádím otázkama. Asi bych nechat teda Slovojice, ale jenom napadlo, že bych na tohle kapitolu nemohli ano? nazvat Jak svět přichází od dramaturgů. Mohli, já myslím, že to je velmi výstižné. A pak to ožijíme zase nějakou ukázkou, nebojte, to bude ještě veselo. S ukázkami. No. já nevím, kudy do toho. Aha. Já myslím, že oba dva můžeme mluvit spíš o tom, jak to bylo hmm. a přiznávám se, že... Těch pět let, co už v rozhlase nepracuju, 15 let jsem tam strávila, takže možná už se to někam hnulo a já budu teď úplně vedle. Ale a takhle, no. začalo se říkat v době, kdy jsem odcházela, že vlastně dramaturgové nejsou no. tak moc potřeba, aby byli interní zaměstnanci rozhlasu, že se budou najímat dramaturgové externí. Hmm. Což já si osobně myslím, že je nesmysl jak hora. Podle mě dramaturg nemůže být externista v podniku, ať už televizi, divadle, v rozhlase. Dramaturg by měl být člověk, který je v tom podniku, zná nějakou kontinuitu, velmi dobře se orientuje v archivu, ví, hmm. co bylo, jaký poklady ten archiv skrývá a co se dá nasadit za reprízy. Hmm? Musí znát kolektiv autorů, který jsou potenciálně schopní spolupracovat. Musí vědět, protože pokud zůstaneme u rozhlasu, ten okruh autorů je poměrně úzký. Hmm? Nejsou záplavy hmm. ani. To přetrvá. <laughs> ani literárních, ani dokumentálních, ani dramatických hmm? autorů. Je to. Víceméně tady kolega dramaturg dokumentu, daně ke to asi potvrdil, je, je to skupina lidí, kterou jsou možná spočítali na prstech obou rukou. A ten dramaturg, který tam nějakou dobu je, tak už je zná a ví, že Hanka bude točit takhle, ale hmm. nedostanu z ní něco, co je jí určitý témata. třeba Jasný. prostě do něj je nedostanu, zatímco zde mě je udělá. Ale Aleš je natočí venku, třeba... a ne třeba. Hmm, a třetí věc je, že musí mít nějakou vizi do budoucna. Ano. Musí vědět, co chce točit za rok, co chce točit za pět let. Musí vědět, že když mě někdo přinese nějaké téma, tak já sáhnu do toho archivu a řeknu mu, takhle to natočili v 50. letech, tohle natočili ve Švédsku to téma, takhle to dělali Němci a toto dělal před rokem Jarda. Tak fajn, toč to, ale udělej to jinak. A bez téhle té znalosti to prostě nejde, protože pak budeme točit něco, co už bylo, a, a hůř, a tak dále. Takže to je jedna funkce dramaturga, podle mě. Mm -hmm. A potom v té praktické dramaturgii, dramaturg je partner autora. Dramaturg jsou druhý uši nebo druhý oči. Člověk, který by neměl říkat tomu autorovi, jak by to natočil nebo napsal on. Ale měl by umět najít, kde to kulhá, kde to drhne. Protože, a já jak píšu, tak jsem dramaturgovala, takže znám obě ty polohy. Když něco píšete jako autor, vytváříte, tak v jeden moment jste s tím tak zahlcený, že už jako nevíte kudy dál. A musel byste to, nebo já, aspoň bych to musela odložit třeba na půl roku, na rok, pak se k tomu vrátit, s odpočatejma očima, pak člověk třeba přestane vidět i hrubky, který tam napsal. Hmm. prostě jste vevnitř. A strašně moc pomůže, když máte toho partnera dramaturga, který není vevnitř, přečte si to a řekne jako, jo, ale tohle je dlouhý. Tahle ta postava třeba. se ti hmm. vyvíjí špatně. Hmm. Eh, jo? Protože tím není tak zatížený a tím ta práce obrovsky poskočí. A pokud je ten člověk eh, nějak slušený, rudovaný a Umí tohleto vyhmátnout, tak je prostě k nezaplacení. A já jsem vždycky s oblibou nosila dramaturgům už i, i jako nehotový věci. Viděla jsem, že to ještě nemám dávat z ruky, ale že mi to prostě strašně helpne a ušetřím si spoustu mučení. Ostatně říkal mi to i Deněk Svěrák. Kdybych já neměl svého vaška Šaška, který mu dramaturgoval, já nevím, vesničko má středisko a tak dále, nebyl bych tam, hmm? co jsem dneska. Takže myslím si, že moudrý autor má rád. Dobrý dramaturgě, protože hmm. můžou povědět. Hmm. Co ty? Že no. to hezky, no. Že <laughs> Já se potom můžu jenom podepsat. Uh, ty jsi říkala, že jsi pět let už Já jsem teda v rádiu daleko díl a jsem tam dosud, ale já jsem kdysi. A v dobách, o kterých tady Jakub prohlásil, že je pan Hnilič loni je po A natuknout je můžem samozřejmě tu dobu. Já jsem tam přišel už v 70. letech a byla to opravdu doba z hlediska tvorby složitá. Nejenom z hlediska tvorby samozřejmě. Ale já jsem přišel do kolektivu dramaturgů, kteří byli... Já nevím, jestli ta jména vám dneska něco řeknou, ale... Tam vedle mě se dělala Jaroslava Strejčková, mm -hmm. Josef Hlavnička, Jaromír Ptáček. To všechno byly lidi, kteří se největší míru podepsali nad tou skvělou érou české rozhlasové hry, která nastala v těch 60. letech. Mm -hmm. Já jsem tam pochopitelně nepřišel, když tato éra už skončila, kdy řada autorů, kteří tehdy psali, mimochodem to, co tu říkala Jitka o tom, jak dneska je málo autorů, kteří by a dokonce asi měli psát pro rozhlas, to je pravda, ale v těch 60. letech, což já taky uznávám z vyprávění, uh, to bylo jinak. Hmm. Tehdy to byla prestižní disciplína hmm. a spousta i začínajících autorů uh, jednak buď v tom rozhlase pracovali nějakým způsobem, tam pracovali Ludvacům k tam a pracoval um, a škenáří. Zeněk Svirák, ty no. tam dělali vinární, uplavouka. No. Řada autorů, kteří se teprve jako začínali jako prozajíce etablovat, si uh, ze svých témat zkoušeli v tom rozhlase a měli, měli jako tu stižádost, Tehdy byl v těch 60. letech kontakt se světem, tehdy se vědělo, kde jaká dobrá hra vznikla, zejména Německo bylo tady jako blízko pro nás a ta produkce byla známá. Z Anglie jsem chodili hry, které se hmm. často překládaly a, a, a natáčely v češtině. Čili ten kontakt to byl a ti autoři v tom měli velkou příležitost a chtěli ji využít. Hmm. Já nevím, jestli jsem si tu historku nevymyslela, nebo jestli je pravdivá, protože tehdy jsem tahala ještě kačera, kačera ale... Uh, Udajně Stříčkovi objevili ažké náziho pro rádio. Uh -huh. A to je další funkce dramaturga uh -huh. ano, uh, ano. číst, číst, číst, nabírat, zjišťovat, kde je, jaký šikovný autor, že si přečetli fakt, doufám, že to nekomolím, někde v časopise se na malou, a... malou povídku od Aška od a Jo, tenhle ten chlap by mohl psát pro rádio a do toho radio překrožit. Ty použila to možné číslo Stričkovy. Uh, ano, Jaroslava Stričková byla rozlasovým dramaturgem od. Počátku 50. let a její manžel, což byl divadelní ředitel a režisér Jan Strejček na některých věcech s ní spolupracoval později. Ale především by to zásluha tedy venu,ka se jí říkala, Stříčková, jakkoliv byla Jaroslava. Mhm. A ona, ona mě to vyprávěla, ona to až ke znala. A on snad v té době jako možná, byste znali, jako v té historii, no. ale on tam jsem pracoval nějaký čas. V... Oni byli, on oni tam byli s, Lustiger, s Lustigem, že doslaný tam pracu... na nějakou ano, ano, reportáž ano. do Izraele tehdy. A on tam tehdy až k pracoval a Stříčková objevila tu povídku tak, jak říkáš, a říkala a vyprávěla, jak bylo vlastně těžký ho tomu, ano. aby to přepracoval. A jak mu to neustále jako vracela a Měla nápady, ona byla tím dramaturgem, aspoň pro mě, který přinášel opravdu těm autorům inspirace. Ono se ještě traduje, že když chtěla, aby přepsal povídku Vajíčko mm -hmm. do rozhlasových poroby, tak to plyně nešlo. A jako dramaturg, vlastně byla i spoluautorem té známé hry ve světě, bylo to na váš účet. jako by to trošku dopisovala s ním. Jo? po něm, že to, bylo. A to, to se traduje. Jakub tady zmínil teda tu, tuhle tu hru, a která, má sůčet, tu která mhm. hned, hned ano. slovo technice, která <laughs> dokonce zvítězila, nebo byla druhá, já teď nevím. Je, a, že vyhrál. Vyhrála. Vyhrála. Vyhrála pri Itálii v roce 64. Ano. Mhm. A, což byl zase jako taková ta zpětná vazba, že, že nejenom od nás, respektive ze světa k nám chodili hry, a, a znali je jak dramaturgové tak posluchači, ale naopak i svět začal poznávat teda český autory a v té době, v té době tam asi tři hry, první byla byla Stehlíkova linka divíři, pak, pak bylo ten Ashkenázi. Ano, to bylo, tam, bylo žil, v jiných letech, že jo 64 Ashkenázi první, myslím že 66 66 linka důvěry, linka, důvěry a 69 byl a neodvratný skon, skon maratonského běžce. Takže s takhle krátkým časovým úspěchem, které úseku tyhle předůzběchy. Ano, to je... To no, nikde ne. ne. to Proto tvrdím, že 60. leta byla opravdu jako zlatá léta České rozhlasové hry. Ano. Což přesně. Neodvratný, neodvratný skon maratonského běžce. No Jiří Vilímek. Ano. A to tady ukázku nemám, ale bylo to. No tak, když jsme teda to až krátko naťukli, tak, tak můžeme ukázku krátko opustit. Uslyšíte Karla Hegra a Vladimíra Brabce? Tak. Je <laughs> Relaxujme, je nám čtyřicet jsme samí, udělejme si znosectnost. Je to slyšet tícho, dobře? Jo. Ať jsme sami, co se dělás. No jo. Haló, teto. Tak, kdy bude pohřeb? Nením javinku. Já, Jalinku, to jsem já, Jalínek. Kdože? to no, já. Ty. A to je jako, že si volám sám? No ano. Já že volám sobě? Ano. A ledi, já jsem nikdy takový hlas neměl. A odkaď voláš? Budky na pankráckém náměstí. Ale dí, já jsem nikdy takový hlas neměl. Nikdo nezná svůj hlas, Jalinku. Ty že voláš z budky na pankráckém náměstí, Já Jalinku, tak formálně. To už nevěříš ani sám sobě? Sobě určitě ne. <laughs> tak na co ještě věříš, Jalinku? A tak dále, a tak dále. Mimochodem režíroval Jiří Horčička, Horčička, Horčička. Jako no. všechny ty tři vítězné hry. Chcete něco říct? Uh, já jsem přemšel. Jo, Jalinku důvěřím. No. Já nevím, no. jestli jste tu hru někdy slyšeli celou. Tuhle no. no. Bylo to na váš účet. Ta má uh, samozřejmě docela logicky, jednu celou rovinu, která se vrací k válce. Yes. Ano. tohle ten dialog je dialog Jaroslava Bokštefl Který má ty 40. narozeniny a najednou se mu ozve prostě jeho mladé já, asi ano. 20 let mladší. spolu rozvíjí takový jako dialog, který se zdá být úplně titěrný, vzpomínají na to, jaké vyváděli Hlouposti, když byli mladí, ale najednou se tam objeví ten tón e, tragický, protože tam je příběh židovské dívky, která e, zmizela, že byla odeslána do kocentráku, a e, na tom aškenázim asi bylo nejpůvodnější to, jak uměl ty příběhy osnovat z takových jako lehkých motivů, někdy až úsměrných, ale jsou v podstatě byly velmi, velmi vážný hmm. a tragický ty příběhy. Tak to jenom na okraj téhle hry. A mimochodem to je pozitivní, Mně se spousta lidí ptá, kde se ty hry dají sehnat, tak zrovna bylo to na váš účet, je vydané na CD, takže to dostupné je, což to až snad letos, nebo loni, konečně. servisu, radioservisu servisu, ano. Uhum. Asi jak po 50 let té hře, tak to vyšlo. Vy tam asi nemáte, jako bez téhle hry, tam je totiž nádherná pasáž o Nemám. Já já Znáte... mě pak bylo líto, že jsem ji nezařadil. Ale je to, je to hezká je to, pasáž. Je to, že každý no. člověk má svůj hlas, hlasů. Ano, no. hlasů. Je, to, je to moc hezká pasáž. No, no. tak po, pokročme dál. No. Já teď skočím. Já to totiž takhle. Vymyslel jsem si tu troši povídání tak, že s vámi tak trochu bilancuji nahrávky a s Jitkou chci zase připomínat, abychom se drželi tématu staří mistři do, do důsledků. Tak mistry, kteří, kteří tě ovlivnili v ve tvém životě. A zprostředkovaně bych teď připomněl jednoho, dokonce tu byl, ale připomenu vám, ho v ukázce ze hry Sudičky a pak si řekneme, o koho jde a jak tě, jak tě ovlivnil. Taky 60. Taky 60. let, 60. za Josef Henke, musí, i to poslední rola Zdeňka Štěpánka mimochodem tady. Snad to bude slyšet. Co to? Ne, už dávno Slyšel jsi vítr. Ne, toto, to, to nebyl vítr. Byl to, to, to byl Jasný to byl. Hlas, Protože si něco se ti Ticho, to ne. Už dávno, byl sedíme tady v tichosti a my sedíme, každá myslej. Vždyť jsem toho do Čekáme. A města? Dobře. Tiše. Tomička spí. Spí. Ale... Ale pak to byl... To byl kohout. Dobrý. A že... už se neozím. Nevěsta. Vypadá to, že se hm. do rána dočkáme. A tak dále. Mimochodem, to je jedna, ne je první samozřejmě, ale jedna z prvních stereofonních nahrávek, což v těch 60. letech nebylo příliš obvykle, Ale zrovna Josef Henke byl takový průkopník. No, ten tak na okraj. O tom ještě bude ostatně v pátek řeč. E Ukázka ze hry Sudičky, autorem byl, Antonín přidal, která je, <laughs> ještě stále je, naštěstí. Tak Jicko, jak tě tvůj pedagog ovlivnil? No, naprosto zásadně mě ovlivnila, ale co, co říct o panu Přidalovi? No? chtěla mluvit o němané osobě, ale musím začít o okay. sebe, protože to, to, že jsem se potkala s panem Přidalem, byla naprostá prostá náhoda. Hmm. Já jsem původně studovala na jamu herectví, pak jsem byla nějakou dobu v divadle, pak jsem se zase vrátila k herectví a pak jsem si nějakou úplně náhodou přečetla na nástěnci, že se otvírá obor, který se jmenuje scén obor Scénaristik. Protože jsem tehdy začala psát, tak jsem si říkala, to by nebylo špatný, kdybych asi ještě udělala tu scénaristiku, že bych jako se naučila, jak se uh, píše líp, ale nepřečetla jsem si to celé tehdy. Uh -huh. A ono tam bylo napsané, a to jsem zjistila až opravdu na první hodině, rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika. Uh -huh. A přišla jsem tam, tam seděl takový uh -huh. velmi přísný a zakaboněný uh -huh. pán, byl vedoucí ateliéru a zakladatel celého toho oboru, pan profesor Přidal. Všichni z něho měli totální hrůzu. Dal nám napsat do příště nějaký sloupek. Já jsem se tam připlazila s totální hrůzou, že mě tahle ta sfinga s tím kameným výrazem spolkne. Přečetla jsem to, on se tak na mě podíval a řekl mi, paní kolegyně. Byste dobrá stylistka. A tím mě absolutně měl. Změnil mi celý život. A já, která jsem do té doby poslouchala pouze vysílá Studio 7 na radiožurnálu, jsem se od toho, od toho giganta začala učit, co je to rozhlas. A právě, že on jako sám, dlouho let v uměl vyhmátnout ta rozhlasová specifika. To, o čem už Jirka mluvil, to, kdy absence obrazů není nevýhoda, ale naopak výhoda. Třeba tedy v tom Aštěná zim, kdybyste chtěli inscenovat hodinovou hru, kde si někdo s někým telefonuje v televizi, tak to bude nuda až tak. A on nás vlastně učil slyšet, učil nás hledat tyhle ty témata, které prostě budou fungovat jenom v rozhlase. Pravda je, že v praxi to zas až tak moc nechodí, aby si teda roz, opravdu autor vyseděl něco, co bude fungovat jenom v rozhlase a prodal to do toho rozhlasu. A v praxi je trošku jiná, ale myslím si, že tenhle ten druh slyšení a tenhle ten druh uvažování o té látce je dobrý mít Nějak pod kůží. Pan profesor uh, by je, byl, je, je taky vynikající překladatel a znalec Shakespeara hmm. uh, vedl s námi um, semináře dlouhé o, o Shakespeareovi, o historii, o uh, rozboru jeho děl a vlastně mě připadá, že o tom teď tak. To přemýšlím. Škoda, že jsem mezi těmi Shakespeareovskými překladateli, kteří jsou dneska v kurzu, docela ztratil, protože ty jeho překlady jsou úžasné. Stejně tak jako uh, pan Kaplan, co má stále přídu rád, který potom natočil on sám jako režisér, jako rozhlasový seriál. A přišel, pozval si mě, abych mu nečetla titulky. Pan Kaplan má stále přídu rád. Mučil mě v tom studiu asi tři hodiny a nakonec si to začetl sám. Protože jsem to prostě. Leo, Leo Rosten, pan Kaplan, má stále třídu, jsem za tři hodiny. Nebyla schopná říct tak, aby to Nebylo přidalo video. Nebylo to. Nebylo to tak co ještě? No, tak já myslím, že je tak dobrý. Já myslím, že to je hezká vzpomínka, ano. Antonína přidala. Tak a teď musím najít nějaký oslý most. Zase se vrátím těm 60. No. letům, protože si tady ukazujeme ukazujem na ukázka ukázkách zatím 60. let ty různé typy poetiky a vůbec přístupu k, k, k tvorbě. A, ale takhle, než přejdu k vaší Jiří oblíbené hře hodiny Karla Copa, tak se vás chci zeptat, už to zajímá dlouho, když pracujete v archivu, máte nějaký objev, který vás třeba... Je to může být cokoliv, v nebo nadchod, něco, co, co jste si říkal, tak to je teda archivní bomba. Já musím jenom vysvětlit, <laughs> jak jsem se k tomu archivu dostal. Mm -hmm. Když jsem říkal, že uh, ty konce dramaturgu bývají různé... Někdo odejde? <laughs> v je, úplně... A dítka to tu naznačila, tam z toho období rozkvětu v 60. letech, překvapivě i v těch 70. a 80. letech se v té dramaturgii rozhlasové držela pořád docela dobrá parta dramaturgů, kteří za sebou měli jako ohromné věci v těch 60. letech, těch 70. a 80. letech. i nový, že jo, Eh, jejich, eh, jejich tvorba musela lavírovat mezi eh, jakýmsi úlitbama režimu a věcma, na kterých jim záleželo. Tam vznikla řada her, který eh, dodnes opět mohou být reprizovány mm. a bez nějaké velké ostudy, a které nebyly. Já, eh, protože jsem léta zažil v tom rozhlase a vím, jak složitě některé věci vznikaly, tak já zásadně odmítám takový ten... Zglajšaltovaný pohled na to, že prostě 70. a 80. léta byla úplná pustina u nás a, a nic tady nevzniklo a vše se změnilo až úderem tedy roku 89. Mm. Není to tak opravdu, vznikla celá řada her, mm. byla dokonce ta praxe, o které jste jistě slyšeli, že Dramaturgové spolupracovali s autory tzv. zakázanými, kteří ovšem pochopitelně museli psát po cizími jmény, hmm. protože jejich pravá jména by neprošla. Potom tom roce 1989 se to jaksi odtajnilo a tehdy se hraje dodnes. V těm archivům jsem to směřil. V těm archivům, no. Jak asi tak, otázky, tak, otázky, ano, já vím, já jsem se teď tam jsem to vám zde některý. To je taky v archívech, no, to... no, no, no. Taky, no. Takže po té etapě, kdy se dělalo pořád věcí. On ten minulý režim dbal o to, aby ta dramatická tvorba aspoň kvantitativně byla dost značná, aby mm -hmm. se těch her ročně, já nevím, kolem 70, 80, říkal, premiér. Já vedral 100 klidně i prac.oval. Tak, byly taková jste. léta. On to musel pamatovat, protože no. také v té době něco napsal. A <laughs> to <tam> a... 99 z těch titulů ne? ne. <laughs> Tolik, Tolik fakt ne. A pak teda přišel ten rok 89, kdy se otevřely možnosti a vlastně se otevřel prostor pro ty autory, kteří dřív nesměli a, a i pro těch cizích autorů, které se, kteří se nesměli u nás uvádět. No ale postupně začal převládat takový ten pragmatismus, kdy se začalo šetřit, těch peněz v rozhlase bylo vždycky tak jako málo, anebo nebylo vždy dost na tu oblast tvorby, o který já jsem přesvědčen, že ten český rozhlas dělat má především, to je ta rozhlasová hra, protože hmm. i v tom množství stanic, které dneska vznikly, včetně těch soukromých, vlastně nikdo nedělá rozhlasové hry, protože z hlediska uh, atraktivity je to, je to jistě působivé, ale je to, je to nákladní, když to srovnáte prostě s typem stanic, které uh, hrajou od rána do večera písničky a tu a tam k tomu někdo něco povídá nebo si hmm. pozvol hosta a naživo s ním uh, vedou často velmi nesmyslné no. hovory. To je levný program, že jo? ale udělat hru přece jenom, i když to ve srovnání s filmem a s televizní hrou je velmi levný, tak je to v konfrontaci s ostatním rozhlasovým programem relativně hmm. drahý. No a tak se začalo šetřit a přišlo se na to, že těch dramaturgů je tam moc, že tolik premiér se dělat nebude. No a já jsem byl jednou postaven před otázku, jestli tedy... Uh, má, mám dopustit, že pošlo do důchodu jednu mojí kolegyně, která už ten nárok měla, ale přesto ještě chtěla působit, anebo to místo uvolním já tím, že přijmu práci v redakci Kultury, která vznikla na Vltavě, když jste hmm. to někdo poslouchal, a tehdy se tam připravoval denně, tak každý všední den, publicistický pořad, taková diskuse, která se měla naše téma. A každý den bylo potřeba připravit... Natáčenou, někdy i živou, ale většinou natáčenou půlhodinovou debatu nad nejrůznějšími kulturně společenskými i politickými, když kulturně politickými, řekněme, tématy. No a k tomu bylo potřeba sehnat hosty, k tomu bylo potřeba sehnat moderátory, často jsem byl nocem to moderovat i sám. A je to, byla to oblast, kterou jsem do té doby nedělal jako dramaturg her kterou jsem si ověřil, že jsem schopen dělat, ale v tom tempu, které tam vládlo a po jaksi nárocích, které na to měli šéf redaktorka, tehdejší, která neustále si stále koho by tam chtěla, koho by tam <hým> pak nechtěla, protože ten se jí nelíbí, jsem využil první příležitosti a když se ukázalo, že v archivu je volné místo, tak jsem tam odešel mm -hmm. a s tím, že jsem tam ale už na začátku nastoupil nikoli jako klasický archivář. To je na tomto důležitý a to směřuje už konečně k té otázce, co jsem tam objevil nebo neobjevil. Dobrý, to je já, já jsem tam přišel v roce 80. Eh, pardon. Tak dlouho to není. E, ne, ne, ne. E, 2002 a tehdy se chystala taková velmi rozsáhlá publikace, která měla být v roce 2000. Tři, mm -hmm. Což bylo výročí uh, 80 let. 80. Ano, správně. Říkám, to do, počítáme dobře, ano. A ta publikace hmm. skutečně vznikla. Je velmi tlustá, jmenuje se od mikrofonu posluchačům a skrnuje skutečně těch 80 let. Já z ní procitoval svou diplomku skoro. No, něčemu snad pro... byla. Ale takhle, a já jsem uh. se na tom podílel tím, že se hmm. uh, s kolegou, o němž tady ještě bude řeč, ano? s kolegou s, s tím Boučkem, jen? Napsal sám jednu kapitolu té knížky, která má těch kapitol asi osm nebo deset, no, no, nevím. Tak, no. A zároveň jsem vlastně byl tam, jak si přibrám pro to, abych redigoval ty ostatní, abych, abych se stal redaktorem. A já jsem se tam tedy od začátku přehrál do role redaktora archivu. To znamená, že já tam mám na starosti eh, tvorbu různých medailonů, výročních, prostě těch osobností, Oniž jsou dneska stopy už jenom v tom rozhlasovém archivu. Hmm. Mám na starosti jeden pořad na stanici Vltava, těch jsme na fonogramy. To to. Hmm. On se vysílá každou neděli, teď, neděli předpolednem. Uh -huh. Z toho dvakrát je to premiéra. O to se ještě dělím s kolegou Tomášem Černým, který možná znáte jako námi moderátor. A dvě rováty. Souřejmě. Ty poledne, dvě ty poledne, jsou z reprízy. No, a takže to je, to je typ pořadu, kdy já využívám ty archivní nahrávky, kdy se snažím využít i ty, ty jsou třeba jako opravdu méně známé, nebo dokonce nově objevené, ale Aha. po té faktické stránce, ten, kdo ty, ty nahrávky vyhrabe někdy doslova z toho, z toho archivního sklepa, kde jsou ještě dodnes, když pochopitelně, ti naši nejvyšší šéfové, nevím, jestli mám říkat, mají tu představu, že naprosto všechno už je vědovaný a všechno už že... On tak není. Hmm. Tam je uh, řada... Tady to říct a... můžeme No, no to natáčíte tak, A já tím to nedám. Ať to, to vědět. To... <laughs> <laughs> uh, řada jaksi uh, koutů a části, kde jsou uh, třeba desky hmm? gramofonové nebo folie, anebo Hmm. na které se točilo v těch 30. letech, je později. No. A které od doby, kdy, kdy byly vysílány, to bylo ten typ vysílání, kdy se teda už věci přetáčely a vysílaly se z té folie, ale, ale vlastně víceméně jenom jednou. Jo. A oni ty folie se taky tím častým přehráváním ničily. No a to jsou věci, které tam často od té doby, kdy byly vysílány poprvé v těch 30. letech, 30. Vlastně nikdo neslyšel. A nad každým takovýmhle objevem, když se tam objeví hlas herce, o jsme si mysleli, že už není... Abych jmenoval konkrétně ten, Můj kolega, který má toto na starosti, a který se v těch faktických složkách a, a v deskách hrabe, se jmenuje Miloslav Turek. Je to velmi zkušený zvukový technik. A a dneska už byl nějaký zkušený archivář. Uh -huh. uh, on tam třeba objevil nahrávku, ta byla dokončí na ocelové desce, uh, monologu uh, Harpagona, který přednáší Bohu Zakopal, což uh -huh. byl herec, který uh, dneska už něm nikdo neví. Ne neví no. Nehrál moc ani ve filmech. Uh -huh. uh, ta nahrávka je, ale to teď si nechci vymýšlet, já si myslím, že... Těsně buď za začátku války, anebo, taky to nebo na konci 30. let. No. A on tedy přišel s tím, že objevil tuto nahrávku, toho slavného monologu Lakomce, s tím boušem Zakopalem. No a co s tím, jako ten monolog, taky na tu diskuse vejde řádově pět minut. A na tom neuděláte ten půlhodinový pořad. Tak já jsem si řekl, že udělám celý pořad o Lakomcích, tím, že jsem sestavil nejrůznější nahrávky, nejrůznější slavné projevy těch harpagona. A k tomu jsem pak ještě doložil jednu takovou složku, kdy jsem našel pořad chvále spoživosti, kterou, který natočil někdy jako přednášku ve 30. letech, rok přesně už nevím, jakýsi šéf záložny nebo pojišťovny. A tam velmi věcně vysvětluje, jak je důležité být spořivý, šetrný a vysvětluje spoustu důvodů, proč to tak je. No. Tak to jsem tak použil k tomu, a to je způsob, jakým ty pořady někdy vznikají. Hmm. No. Že, že prostě takové jako dobově to odpovídá, koresponduje a hmm. díky si to tak budu, budu rád. Je to v půl dvanáctý neděli vždycky dopoledne, no. a tady. Tak to jsou ty obě Ten čas tak strašně letí. Máme kolik? Ještě do pěti, deset minut? Nebo je, pět no. minut? No, zeptám, no, se, zeptám se takhle. Mm. Já myslím, že to povídání je velmi poutavé a svižné, a my díky vám. Tak jestli když to třeba dneska malinka to natáhneme, nevadí to? Takže to vydržíte. Tak Vy no, Když vás přestaneme bavit, tak nám to normálně řekněte. Já, ah, tohle... já vím, že to je přesně takový způsob, no. který víš, že nikdo neudělá. Tak, ale, ale, takhle, nějaký strop si dáme, Třeba v půl šestý další program, že jo? Tak, jo. tak, tak, tak to, na, něco na večer, vydechám. Večer, no. večer, se večer. Jo. Tak, to, tak pár témat, nemusíme říct úplně všechno, co jsem si připravil. Ale těch hodin bych se neraz zdál. To je moc hezká Ano. Něco je tedy uvedeno, že paní Kapitola je režisérka zvukových knih. Audioknih? To jo, je to tež. Já, já, no, já si tedy jako někdo má něco kouču, mám, který něco učí, jako jeho manžela, který nemůže číst. A je to úžasné, ale jako vy teda děláte velký počet těch zvukových knih, velký počet těch výkonových knih. Dalo by se no, říct, jo? Já pracuji pro soukromníka, pro nakladatelství Johan Hood Book, který se v posledním létě vyš, vyšvihlo, v posledním roce na jednoho z nejsilnějších vydavatelů hmm. a vydává tak jako živí se na těch nezbech a Keplerech a tady v Larsonech a tady na těch, těch populárních, ale, populár. ale vedle toho uh, jsme vydali spoustu kvalitní hmm. zajímavé literatury a dělám tak třeba a jednu až dvě do měsíce, ale ty nahrávky no. mají třeba 15 hodin. no, že <laughs> jsou někde ale to někam projectu. To to se nekrátí, to, Hele, to se krátí případ od případu. Jestli se chcete teda posunout k audioknihám, no, já jsem jenom žena. Já Takže se, no, tak se posunula dneska kamkoliv, takže klidně. Tak já zkusím být stručná. No. My, když jsme začínali, tak jsme se snažili ty nahrávky dostat na takzvané VAVky. To je takový, to co vám hraje ve starých přístrojích, CDčka, kam se vejde 78 minut. A když máte další titul, tak byste tam těch CDček museli mít strašně moc, teď už je to nepohodlný, prodražuje se to a tak dále. Takže jsme to začali dávat do MP3, což je to, co hlavně hraje na těch moderních přehrávačích. Ale než došlo tedy k tomuto tomu procesu, tak jsme se snažili ty díla vlastně krátit tak, aby se to vešlo na co nejmenší plochu. Teď už jako tímhle tlačení nejsme. Takže se krátí míň, ale já mám teda tu zásadu, že opravdu poslechy něco jiného než četba a že zkrácení tomu okusu většinou velmi pomůže. A někde se do toho nesmí sahat kvůli autorským právům, ale kde smím, tak... Robu. No, no, no. To jsem se chtěla zeptat, jako, jak, to, jak to upravujete vlastně, jo? On někom... je to, to různý, když třeba člověk narazí na překlad, který není úplně šťastný. A tvůj zaměstnavatel mi to se vytkul, že se to nekrátí, se to upravuje. Já, že... já to neupra... nesmím říkat, protože on by právě mohl mít problém ano, s těma autorskýma práci. Může... to můžu stoupit, já jsem se vlastně zeptal, <laughs> protože, nevím, jo, jak, jak to chodí. ptal jsem se, protože já mám za sebou ty svý poměrně už dlouhý historii rozhlasového pracovníka, taky etapu práce v literárním oddělení, hmm. e, což byl začátek 90. let. E, literární oddělení chystá ty, asi to někdy posloucháte četby na pokračování, a schůzky s literaturou, takové věci. To... E, tehdy tam taky byla ohromná parta v těch 90. letech. On tu redakci ved Jan Halas, což byl syn Zem. Františka Halase. Hmm. Bylo to takovýto šťastný období, kdy se opravdu najednou smělo dělat kde co a já jsem tehdy dostal na starosti německou literatu, ačkoliv německy jsem nikdy moc, moc dobře neuměl a najednou jsme dělali ty, ty grase a podobně. Ale to, proto jsem se ptal na to, jestli to krátíte tehdy a dodnes platí v rozhlase, že na každý ten typ pořadu je vymezen určitý uh, prostor, určitý čas. Ty čerby byly. 30-minutový, což možná taky ty díly, nebo já nevím, jestli to dělíte. Ne? No, a a ten, ten počet dílů byl taky striktně vymezen. Jo. To bylo to buď těch, jako, když to bylo kratší, 6, 10, 12. V jednom případě jsme udělali dokonce asi 13 pokračování. To byla píseň o Bernadette, což si myslím, že se docela povedla tehdy. A ten, jak se jmenuje? Berf. Franz, Berf. Franz Berf. Berf. No. Jo, jo. jo, Čili já jsem polovinu. 90. let prošketal v To museli dostat, to, to mělo opravdu přesně tu půl hodinu, se to vešlo, no a do těch dílů, tak někdy to bylo opravdu dostat. Já si taky myslím, že to někdy těm autorům pomůže, ale ne vždycky. No. Já jsem taky ještě odchovaná na Četbách na pokračování, taky jsem nějaký dramaturgovala, a tam je jeden zásadní rozdíl. V četbu děláte na... X uzavřených půl hodin. A ta půlhodina má nějakou stavbu, nějaký začátek a konec. Když to upravujete tu četbu do těch půl hodin, tak si třeba musíte vzít nějakou látku, která přijde až později, ale předstrčitý dřív, prostě, aby to, to nějak začalo a skončilo. Aby to Pak konec. to navazuje, no, no, že jo, no, musíte no, se k no, něčemu no, no, vrátit a tak dále. Takže vlastně vědě. děláte takový jako bábovičky na tu půl hodinu jednu za druhou. Ale když dostanete 500 stránkový dílo, který musíte jako natočit, od začátku do konce, tak se v tom člověk jako Všecko, všichni tady tihleti, pardon. Všichni, ekolé, sebeřaní, ne? Ekolé, ale eh, já nesnáším pana nezbávů, úplně teda brutálně. To eh, co já ho řeknu tebe, tak to pak řekneme? Prostě... Eh, Nevíte ani s jakým, jako, jakou formou poslechu můžete toho posluchače počítat. V tom rádiu víte, že si pustí tu půl hodinu a další si pustí zítra. Ale tady nevíte, jestli budete poslouchat hmm. dvě hodiny, no tak to bude... To musíš na nějak, když no jenom, knižko, rozumíš, ale tak jako, když jsme u té dramaturgie, tak ono se to... Nema, si čeho chytit, jo? No, Pak se no, to nějak rozděluje na treky, aby na kapitoli, se tom, ten posluchač no, nějak dva no, no, no. ale je to v tomhle tom jako no, pro mě no, mnohem no. náročnější. No, bez Věřím, protože mm. i ten poslech je potom tohle hrozně dlouhého úseku a potíže, protože to dám mm. do dá, dá, mm. A proto si fakt myslím, že je to lepší zkrátka. Mm. Takže tak co ty hodiny, jak to... Jo, hodiny. <laughs> hodiny, no, to hodiny běží, mý, tak... No, jenom zvíkaz, jen ano? autor Karel Cop, ano? jestli jste slyšeli to jméno, Karel Cop napsal všeho všedy dvě rozhlasové hry. Ano. Kromě hodin ještě... Muž, po kterém jdou. Muž, po kterém jdou. To to jsou taky ze 60. let. Hmm. Točil tohle horčička, naprosto skvěle. A jenom chci říct, že jméno Karla Coupa jste si mohli, mohli všimnout. Titulku filmu, on byl šéfem jedné dramaturgické skupiny na Barandově, dost dlouhá léta. V těch sedmdesátých, osmdesátých letech. A pak už teda vlastně nic pro rozhlas nenapsal. Hmm. No a hodiny, já nevím. tak pust, pustím kousek, je to takové skvostné. Uslyšíme tady Josefa Kemra a druhého vám neprozradíme, hmm. <laughs> Vycky horče. Já, tě už palec necítím, Aby pána usakopla, Takhle jsem se nemazlil za za války. This is Radio your station after sounds. Doufám, že To už je. pán už je. To už jistě, už je. To už Pořádku. hodinky už tak pán už snad půjde, tak ne? No, se, pane Tadiáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příklady. No, no, dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit, tady je klíček, A si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co vám dělá víc? No, jak to ráno, já za hodinu jedu. A to je? No, pro. No, my jsme tady váží jenom na dva dny, co? Já už ani v oběd stěnu, autobus odjíždí v jednu. Svata panu. A co je? Pán opravdu nerozumí? Ne. Ne, já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Může mm. by pán zavřít rádio? Ještě, pane, Ještě, no. ještě. Slyší pán s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky? Ajo... Je. Je. je... to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Je. Ježiš, Mária, pane tady Co teď uděláme? Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio. <laughs> nechci, aby ta psí nátura odvedle Mola udat. A pán udělá jenom jedno, vezme si bestičku, nastrká si do ní ty hodinky a zvizí. Ale pane, tady já s tím přece nemůžu, no pro pochopte to, vždyť se vede první policaj. Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl napachovat hodinky? Pán chtěl napahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec. No to já vím, já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo. jo. Ať to tady pán Nechá. Jo, by, a jede si. Šlo by to jo. Tím se ale všechno snaží nejméně o měsíc a kdo to bude platit? Pán to bude platit. A to ne, pane Tariáš, tak to ne. To no, pán nemůže. Pán má dvě děti. Při pánovi, sikovnosti bych se nedíměl, kdybych pán měl platit. Pane Tariáš. Pane Tariáš. Pane tady. Pane se tu páne nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny za sebou, to nejde. To pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Ale se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali douší vatičkou. Svatá já to nemůžu poslouchat. Já se z toho jenom rohčilnu. Měl jsem pána přerazit hned, jak jsem objevila. A byl by pokoj. Pane snad se nějaký vychodicko najde. No já vím, já vím, že za to můžu já, ale já se to myslel dobře, pane Tadeáš. Pane Tadeáš, přeci v tom nenecháte. Pane tadea, pane tadea, pane tadea, pane tadea. <laughs> Ne? Ne, Marva Ano, Marva, no. To je hra. Jakub. To vybral naprosto dokonal. Já myslím, že jo. jak ty, jste tu hru tak je to úplně jasný, o co jde. No. No, tam o nic víc nejde. No. To je prostě Právě. Malý český človíček jde na zájezd víkendový do Polska, tehdy se pašovalo ještě že jo, z Polska, a, jo. Ta, a dostane za úkol prostě převést kontraband hodinek. No a protože je tak si je tam nechá natahnout. A, no. Já chtěl původně původně tu pasáž, kdy on má se naučit trasu. To je taky krásné. A učí se to... To na... je takovej trošku jednodušší, ta postava toho. A máte to tamto. To... Ne, nemám, nemáte, nemám, bohužel. No, no, se no, to ale... učí jako na mnemotechnický pomůdce a ano. sice na písničce uh, Škodala... Kontroluju, jestli je všechno v A nejde mu to, nejde no. se to naučit. a pak no, no, zpět na zahrádku. No, No a tak to se tam pořád zpívá, aby věděl, ano, kudy ano, má jít. Ano. A právě, že tam má to zkontroluju, jestli je všechno v pořádku, tak by mu no. no, a Celý je to ještě vymyšlený, ale velmi rafinovaně tím, že to začíná, kdy ten Kemr čte svůj dopis, který píše vážená prezidentská kanceláři. Oslovuje prostě prezidentskou kancelář a my na konci pochopíme, že oni ho na těch hranicích zhaftli samozřejmě, mm -hmm. On, on se pokoušel to všechno maskovat tím, že měl pořád sebou ten tranzistorák a pouštěl na plný pecky rádio a ve tam pec. Na to stejně přišli a z toho konce chápeme, že je zavřený a že mu za hodinách dali pracovat v dílně. Ano. Tak, toho. A On žádá tu prezidentskou kancelář, aby mu ulevili aspoň v tomhle, aby musel dát mezi těma hodinkama. Uh, a pak je taková, jsou hezký moment, kdy on se učí jako půjdu vpravo, a on mu ten řekne, půjdete, já vím, půjdu vpravo, jo, že se, se mu to vrací. Je tam spousta je to, e to, zvukových no, formů a Hrčečka no. to zase udělal s ohromnou invercí, právě, právě. tam pracuje jenom se zvukem jako náznakem, jo. on no? prostě depoty po ulici a teď mám tam jenom zabimbá zvon hodin a on říká, jo, napravo, vodkost. Vy víte, kde je, jo, vy víte, no? tam, že no? postačí jenom ten zvon, vy nemusíte, ano. On to ani nekomentuje, no, takže... To je jedna z opravdu původných her. To teda jo. Mohlo by taky vyjít, není no. no není no, no. Mm. Ale občas se opakuje. Dokonce se po létech opakovala i ta druhá, co hra letos. To jsem byl sám překvapen. Ale to bylo. jsem dlouho neslyšel. Byla. No, no, no. Ona je teda trošku zatížena, <laughs> taky jako komunální humor, ale, ale furt je to funkční právě díky tomu Horčičkovi. Tak já bych ještě možná rychlosti z těch drobností možná to stihnem. No. My jsme o tom, ten vzhled bouček, že jo, jak jsme ho natukli, na, tak bych taky pustil, Jitku <laughs> otevřel vzpomínky, Jitko, pustil bych ukázku z jeho dokumentu. Já mám pocit, že jsem to možná už pouštěl loni, když jsme mluvili o dokumentu. Je to dokument prahannoční policejní, kdy ještě, teď nevím, teď jsem zapomněl s kým, točili. Natáčely zátahy policejní. Uh, Mar myslím, Martin Groman, myslím, že to se dělá s Tomášem Černým. A je tam taková pro mě hodně silná scéna, kdy mu kdy Boučkovi hrozilo, že snad bude insultován, jako fyzicky napaden nějakým mládežníky. Tak já to pustím schválně a uvidíme, jakou vzpomínku to bude v tebe jitko evokovat na tohoto významného dokumentaristu a mistra. <síká> <síká> do sníce, chceliš to vykoněj všechno, jak máme tady. To je paráda, no, to nahráváte. To je, nebo novin, nebo hodně. A vám to připadá vtipný, nebo já nevím, když ne, to nevědě. nahráváte. Jak se to lidi mají dovědět, co se děje? Co se děje? Okay. Co se děje, tak někdo dobrý, tak jak každej má gore, jak je, a, těm, a těm magorek, ale vám to připadá, že je to dobrý, tady to zveřejnit někam, aby pak z toho někdo udělal, že Mádeš, tak tu je bere, bere drogě a tady v parku cipá. když jste spíš byli zveřejnit, tak kudy lidi kolem a na to, je to každý kolem. Nebo většinu, který se jí s nekrofonem nahráváte do Já abyste nic udělal. Tak já, to... já se ani nepřeju, abyste to, to zveřejnoval tohle. tohle. <laughs> Ráda mě mu Nic Spravda Já vám se to, to Já mám nechtěl nic můžete mi říct Váště se český já to řeknu svojího obcené, protože, protože já to znám, jak to chodí. Pak se tam zveřejní úplně něco jiného. že To vypadá úplně... Je, já už to slyším, fakt to slyším přesně. Můžete mi říct vejt vaše máno? Když jste říkal, že... Jako jedná z protovaných z kouscény poznáme, že za totality by policisté dva mladíky, kteří doráží, jak sršní, ani nepustili k mému mikrofonu. Teď věcem nechávají volný průběh a takhle je to jistě lepší. Mohu vám proto předkládat dnes sledná fakta. Autentické národíky. Tady někde zřejmě začíná beznaděj domový smladeží doboré dobové. A teď hlavně, nás znám mladíků, za každou cenu věnovat kamaráda veřejné moci. <těk> no. <těk> Juchon, to je rok 1996. To už je 20 let bez hm. No Nevím, jestli tohleto těkání není už tak velký kamikaze, že to posluchač bez souvislosti poberem, protože doteď jsme se bavili o dramatické tvorbě převážně 60. Ano. let a najednou jsme v dokumentu let 90. v úplně jiném žánru. To spíš byla ilustrace. Jako že... Já vím, ty si chtěla, abych začala mluvit o Zdeňkovi Boučkovi. Ale jsme o, jinde trošku. A... O další osobnosti druhé v pořadí po panu Přidalovi, která mě <laughs> změnila život. Zdeněk Bouček je otec českého moderního dokumentu. Bohužel na rozdíl od pana přidala o něm už musíme mluvit v hmm. minulém čase. Protože to byl člověk, který tak miloval svou práci, že když musel odejít do důchodu, tak prostě bez ní během dvou měsíců umřel. Hmm. Říkám to velmi zjednodušeně, no, ale neumřel na ten úraz, protože říkám to velmi zjednodušeně, ale já si myslím, že tohle to je věc, která ho naprosto charakterizuje. On začínal u uh, jiných rozhlasových žánrů, byl to dlouholetý rozhlasák, začínal, myslím, právě s někým Svěrákem, ne přímo ve vinárnách, ale... takový ty halaly, takový ty... Zvuků, ano, ano, ano, on dělal ano. i publicistiku, dělal zábavu... Ale... I hru napsal dokonce nějakou rozhlasovou, takže jsme se úplně neodchýlili. Ale pro revoluci vlasti. a to už byl pán v letech, ona už mu táhla šedesátka, teď byste hmm. ho museli vidět. On měl takový velký dřičko, viděl jenom na jednom. oku, měl takový velký šedivý vlasy, hmm. postavička, no jako, když si ho představím, jak natáčel někde teda v noci v metru, nepřehlednutelná. A on se najednou prostě vrhnul na dokument, a já strašně závidím, Hmm. tu dobu, kterou on prožíval, protože najednou se otevřela témata, která se do té doby buď nesměla, anebo prostě se, se o nich nemluvilo. A on prostě... Nebo ani nebyla, tě, že jo, třeba skořábkáři. Ta, ta, tak, a tahle no. ta prostě to je... bizarní postavička no. vyrazila s mikrofonem mezi prostitutky, no. mezi skořápkáře, <laughs> do nočního metra. Taky no. A začal točit... Naprosto mimořádní věci, z hmm. doznačné míry měl nádherně rozdaný karty, protože ta doba to nabízela, on to uměl chytit a uměl to, o čem jsme mluvili už tolikrát, a to, co nás učil i pan profesor, přidal, on uměl slyšet. Hmm. On zase přesně hledal věci, které budou zvukově zajímavé, zvukově ideální. Vím, jak jste to slyšeli vy, ale já tady teda z téhle této hmm. hned ne moc dobře. Handicapem bylo, že v těch 90. letech byla k dispozici opravdu mizerná nahrávací technika. Hmm. Kdyby a by točil dneska? To by... ta, ta zvuková kvalita no. je, je horší. I kdyby točil dneska, tak to furt bude mizerný, ale bude to lepší. Tak. On mě o tom vytáhl, vlastně ze mě udělal svého nástupce, vytáhl mě i do světa a tam to bylo slyšet. Jako naprosto markantní, já myslím si, že je to slyšet dodnes, když hmm, si pustíme to ano, nahrávky, jak točí kdekoliv na světě ve srovnání hmm, s tím, ale je To by asi nám řekl jestli to taky. To taky kouže. Ale už se přibližujeme. Tak tak tak no, ale teďka se, já jsem to ještě k tomu zrnku. Jo, že on byl přesně ten, kromě toho, že byl ten odvážný autor, který měl hledat témata a nebál se. Vyrazit do různých prostředí, která byla o ústa, tak byl právě ten výborný dramaturg a pedagog, který přesně uměl vyhmátnout, v čem je problém té látky. Ale ono to totiž vůbec není jednoduché. Vy dostanete nějaký pořád, něco slyšíte a víte, že to je jako nějak blbě. Ale uh -huh. dobře tomu autorovi poradit uh -huh. a vystihnout, v čem tak abyste ho nezavedli jako špatně. To já jsem to vždycky cítila jako strašnou odpovědnost, protože to můžu úplně zvorat tomu autor, A on to uměl tak dokonale. A já jsem se to od něho snažila 15 let naučit a, a nenaučila, protože to uměl jenom on. Ale zvláštní bylo, že ne všechny ty dokumenty, které on točil potom, byly eh, takhle dokonalý, ale já si myslím, že právě protože neměl k sobě toho partnera. Takže nebyl tehdy nikdo, kdo by mu byl schopný dělat ty druhé uši toho oponenta. On se nám, on nám jako pomohl tehdy se zařadit mezi světový dokumentaristy. Začalo se jezdit každý rok na různý uh, setkání hmm. po světě dokumentaristů. Ti lidi ho tam milovali, Zvali protože on doporu, navíc, on navíc neuměl anglicky, takže on uh, šifroval. On dělal I want to, uh, to, to, say to, uh, to a já se vidla, že, že se šifruje, ale oni ho milovali natolik, hmm. že když umřel, ne, tak jsem prostě přijeli Ty lidi z toho světa mu hmm. na pohřeb. A přesně taky to, co jsem říkala, on znal dokonale i tu světovou tvorbu, já jsem přenesla hmm. téma, a on mě vymenoval, kdo všechno to jak natočil, řekl, hmm. to si poslechni, natočíš to líp, Většinou všechno zrujnoval, protože to lidem nešlo. Ale to, to byl ten absolutně prostě poctivý přístup hmm. k té věci. Nevím, jestli... Hmm. Já vím, že Dan se snaží vydat, Protože já jsem poponesla toho Vyštafetu a tu teď jsme předali Danovi. Oni mi Tak, já teď přeště... Ano. jednu poznámku. Už určitě k tomu převedla Jitka. Jak je u té rozhlasové tvorby v kterékoliv oblasti, jak v tom dokumentu, tak těch hrách, hrozně důležitý to partnerství. Ta, ta, někdy je to i náhoda, že se sejdou lidi, kteří stejně uvažují, nebo podobně uvažují, inspirují se. Když jsem tu mluvil o hrách, hmm. toto setkání nastalo prostě v postavách ty Jaroslavy Strečkový a ryžzera Horčíčky, kdy ten dramaturg pro, pro to, co dělá, najde člověka, který to přesně chápe, který to umí vyložit, který to dotaneme ještě dál. To byla tahle dvojice, kterou já považuji za, za klíčovou pro moderní české, českou rozhlasovou hru. Hmm, hmm. A ono se to nepovede po každý, že jo? Máte, máte i třeba jako dobrý texty, dobrý autora a nenajdete k tomu toho režiséra, který by to uměl adekvátním způsobem udělat. Hmm, hmm. Tak já už to teda budu hnát ke konci. Přetahujeme hodně a chtěl bych ukončit trochu šalamonsky. <laughs> Pořád tady pouštíme ukázky z tvorby jiných a já bych rád postil ukázku z vaší hry, kterou jste nazval Z divokého východu, hmm. kterou Jitka Tušin dramaturgovala. <coughs> Bylo to tak? <laughs> a kterou <laughs> a teď to právě pr Kterou režíroval Petr Mančal, ten tu bude zítra jako host. A v té ukázce uslyšíte Jiřího Langmaiera a další ještě herce, ale taky tam uslyšíte druhého zítřejšího hosta, legendárního režiséra režiséra Karla Weidnicha. Takže Berte ten závěr, my se potom rozloučíme jako takovou pozvánku na zítřejší povídání. Je to hodně vypjatá scéna. Tak to detektivka, ano, je to detektivka. Hm. Já dopustím a pak to, pak to tak hezky ukončíme. No, to bych na vašem městě po. ponehávě. Je to součást trgové japanství. A podle zákonů téhle republiky, my mají být vráceni v celé nás. republiky? Jo. <laughs> no, no to, to základ Nemusel byste totiž restituci dostat vůbec nic. Vy snad zákony schvalujete? Ne o tě sdíře, to se nejsme. Ne, ale dobře je znám. No. Tak musíte vědět, že majete skonfiskovaný všetě to Než nebudete konfiskovat. Ne. Raubířský vrh byl a bude součást celého panství. Za k tomu, že stojí moje. Ne, Neprávem. Teď tam jí okamžitě po navrácení majestní Boudra. Pak ovšem budu muset použít doklady... Udělej hm. s něco. Já, už to fakt nejde. Hm, tak, tak já nejsem tak to vráť. Bouda! Pak ovšem <laughs> doklady, které o může. kolaboraci vašeho otce s Jeho aktivní účast na židovském pogromu v nedaleké obci rok 1942 podzema. Lež! To je na O ničem podobné vžále doklady nemůžete. Neexistují, myslíte. Ukažte mi je ale, pane Hrabi. Víte dobře, že takové doklady použiju, až usouduji. Pokud to vše nepřistoupíte, na ji A nenecháte mi za symbolický poklatek na ovíčským. Dobrá, <laughs> dobrá, v tom případě, pane doktore, klidně si svoje doklady použijte. Já o mám jiné, a ty zase použijí já. Ano, podívejte. Tak například zvukovou nahrávku pořízenou na patitatě z roku 1990. Když je na té nahrávce zachycen váš hlas, co když ten hlas je velmi dobře srozumitelný. Svigujete jistému klukovníkovi Prášiovi. se víte, kdo to byl. Práši, pokračujte. Tak co když váš já slibuji plukovníku Prášilovi, že mu budete přinášet informace o lidech v nejvyšší kvadrantní kruž? Říká, máme stašky. O no? tom si ještě nevíme. Zatím považujte moje nabídku za stále platnou. A tímto by to mělo asi řečeno, že mělo, to bylo no. třelý, třelý ano, vlastně ano. pasážky, kde se pracuje s nahrávkou, kterou oni tak, objevili. Tak. Proto je to, to člověk no. záměrně. Tak, ano, ano, no, jinak ano. ta normální hladina toho je. Jo, jo, jo, to normální. jsem zapomněl. No, jak tam tam tam chluk kousek, A. A. já tam chvilku se bavit. 2011, 10, jo, 11. 10? 11, nějak tak. tak, tak, tak. No. No, tak hodně přetahujeme teda, ale jestli teda ještě nějaká otázka na závěr z pléna je, tak... Já možná mě zajímají ještě no. ty trh, já jsem ho zeptat, že <laughs> režisérka, ještě pracujete pro souhramové videota, takže máte nějaký, nějakou možnost uh, ovlivňovat to, co se bude dělat, co se bude adaptovat, nebo co vy si sama z toho můžete vybrat, nebo jak to funguje? A druhá otázka ještě, když dále detektivky, hlavně, což chápu, ono se to hodně čte a hodně se asi uh -huh. podává na aolivní Jestli neuvažujete nebo jestli už nevydáváte eh, knihy, které mají eh, ve těch adaptacích trošku jako vyšší umělecké ambice, jestli třeba uvažujete do budoucna, nebo eh, jestli je to, sledujete hlavně tu linii, tu detektivní No, já do dramaturgie toho nakladatelství mluvím naprosto minimálně. Hmm. Eh, to si všechno určuje majitel, který musí vědět, kolik peněz si může do toho dovolit nalít hmm. a kolik hmm. se mu vrátí. Hmm. A já ho, tím způsobem nesmírně obdivuji, že vůbec se drží v té praxi, kdy e, si tu desku koupí první v nich deset lidí a ti ostatní si ji překopírujou, a proč by to nedělali. E, je, takže je to dost sifovská práce, takže já na jednu stranu rozumím tomu, že dělá tyhle ty bestsellery, mm. ale vedle toho opravdu jsme natočili pár, a ne, zaz, není jich zase tak málo, mm. věcí, které jsou opravdu hodnotná literatura mm. i z těch, prodávanějších. A jsem moc ráda, že jsem se s nimi potkala. Třeba teď naposledy hmm, Hvězdy nám nepřály, nevím, jestli znáte ten titul, to je, ano, to je moc krásný text. Uh, takže další věci, je ještě, volí se interpret, zase. Ne vždycky ten, který by to přečetl nejlíp, ale ten, mm. ten na kterého se to nejlíp prodá mm. tak, aby to taky dobře přečetl, jo? J jsou to kompromisy, ale bohužel to je... A to znamená i jako kniží na Felsi jako host, že jo, který vydal hlavně českou poezii dneska taky velká část jejich produkce v podstatě se severská detektivka a já to naprosto kápu, hmm. které ty vydavatelství těch přiší, že? Hmm. Ale tak i v tom detektivním Ale, čáru... ale vůbec ani, já nyní, já nepačtu, aby to nevypadalo, že tady jako... <laughs> to je jako kvalitní literatura, jo? ale přece jenom hmm. trošku ten posun tam je, že v tom vydavatelství, jak teda v těch audiotníhách, tak asi... Uh, I v té knižní, z uh, té komerci trošku jako, Ale já to chápu, já kdybych byl asi majitel na celého stejně mm, nebo podobně velmi. Ale ještě. jako i v tomhle žánru jsou mm. dobré věci. Na jsme Petra Meje, tu tromologii, no. která je podle mě vynikající. Mm, mm. Ale totiž ten člověk, ten majitel je. Neuvěřitelná postava, to je nějaký inženýr a v oboru amatér, ale on třeba dokáže vytáhnout tituly, které ještě nejsou slavný a začnou být za chvilku. On objevil Kateřinu Tučkovo-Křípkovskýma bohyněma a když já jsem, ještě myslím, tobě jsem volala jsem, co to je, slyšel si, o to, nikdo to neznal. To je jeho, to neteler, a on věděl, že to bude no, bestseller. On to prostě umí třešit, no. třešit. No. no, takže je to prostě taková ulidba, mm. tak občas říká mm. něco, co já bych třeba si ani nepřičetla, a, <laughs> toho, mm. a tak, to bych Ale tak proč se zase vyríbat tomu kvalitnímu mainstreamu, že jo, to není nic, co by bylo negativního jako, jo? Mm. Tak a navíc teda, to já chápu a vzle, ještě tady to, co vy říkáte vlastně, že řada lidí si to skopíruje, že to je bylo taková dost náročná mm. práce a chce to jistý mm. druh jako idealismu, že jo, tohle to dělat tohle oboru. To já si ale myslím, že je to hrozně užitečné. Oni mm -hmm. ze začátku se na to spoustu škálo tvářilo, jako že lidi nečtou. No. No a teď už teda nebudou číst vůbec, protože budou jenom poslouchat. Ale já si pořád myslím, že za první těch titulů je taková záplava, mm -hmm. že je neučtete, no. protože byste nedělali nic jiného. No. A že je lepší se s nimi seznámit. Byť by v autě, v zácpě, z hmm. poslechu navíc, ten poslech dává zase ještě další kvalitu, když je to ano. dobře načtený, jo? A já a pak, lidi, kteří začali ukýt audio a panu sešli koupit tu kluhu samotnou, no, no. jo? Ne, tak, to tak, řek, spolehli, nebo jsou tu skupiny, že lidi, kteří jo. mají samozřejmě jiné možnosti, ty myslím nás nevědomí, a mě třeba osobě taky milější přečíst si audio na načtenou profesionálním hercem, než aby mi to přečítal, hlasový výstup počítače, nebo abych to tady bril na bravském řádku a brousil si takhle obroušený prst třeba. Jo? To je, takže. Taky podpočet je lepší, než ukrátš, no. no a ještě jedna věc, to je stará rozhlasována hrávka. teď ho nehná, jsem si chtěla něco nově pustit, nešla jsem starýho Dona Kichota mm -hmm. s lukavským jo, a moučkou. Jo, jo. No vemte si toho servantese který vyšel v překladu v roce 1925 a od té doby ho snad nikdo nově nepřeložil a čtěte to celý. To nepřežije. zkusila jsem to, ale poslechnout si, ano, je to máš 14 dílů, těch půl hodin, to je A v myslím, že je lepší si to poslechnout, než to nečíst vůbec, nebo si nikde na internetu stáhnout, mě to nějaký školáček napsal, ten obsah, já takhle To jsem taky vlastně učila, tak jsem to používala ve škole. Uh -huh. protože vím, že to není třeba, jo. Ale, uh -huh. ale jasně, má do plán, který asi nevíde, protože nebudu mít dost usilovnosti a peněz a kontaktů na to. Prostě udělat jako takzvaně povinnou četbu. Uh -huh. Pro ty Když děti, děti jako víc Takže jsem musela udělat jako projekt přes ministerskost kvůlství, jak hmm. je absolutní sci-fi, hmm. ale... To je hezký, ale vypadá něco To je hezký. Ale já můžu být potvrdy, která přijde na přední škole, že to docela musela funguje. Takže když jdeme třeba na, do Norska na hobby a prostě studenty poslouchají v autobusech. Hmm. Jako, Vůbec bych mám nic proti tomu. Jako jo. Je to mm -hmm. tady, relevantní a dneska v té době, která je intermediální. Mm -hmm. takže, ne, jako, jako... E, není to úplně směrodatný, ale mám 21-letou dceru, která mm. odjížděla na 10 dní se svým přítelem autem e, do Chorvatska. Mm. Nabrali si takovýhle z těch mm. audio a dělali, jako to jsi slyšel. Ne, to, to si poslechni, to je dobrý. A to, jo, to já znám. <laughs> <laughs> takže i, i mladí. <laughs> <laughs> <laughs> Tak, tak, jo, tak asi už myslím, my jsme snad řekli leco, všechno, ne všechno, ne, to nejde nikdy říct, ale myslím, že už to asi bude stačit nám bylo to pěkne. to myslím hlavně kvůli, kvůli vám. A když řeknu vám, tak myslím Jitku píkovou. a Jiřího hubičku. A já jako kambersky vám děkuji za pozornost, za že se třeba někdy dramaturgie znovu zazvěla do přivota. <těk> <tady. těk> Mě přesně, budete tak úspěšná těch tady v té no, to to no, bych důstal, tak je, je toho tak protože, Děkujeme. ale uh, přála bych vám, abyste měli vždycky šťastnou Děkuji. <těkujeme>.